Wow, ce interesant a fost astăzi, a așa o paletă de idei aici, e un pic greu așa să ții pasă cu atâtea idei. De mult am avut pe inimă un mesaj, o să-l scurtez tare ca să ne plictisim, că pentru noi care venim în față și vorbim, trece timpul mai bine, dar pentru ăla cu care stau pe scaun <laughs> își pierde toate răbdările. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect... Care nu o să vă placă la mulți, dar ce să facem, trebuie să mai mâncăm și carne tare, nu? Amin. Eu cred că Biserica Rău Vieță a trecut de mult de la faza de bebeluș. Amin? Amin? Sper că ați trecut de la faza de bebeluș și sper că nu mai așteptați nimic, că a venit aici tot lăptic cu folgii de grâu și și nu mai știu ce. Cred că sunteți pregătiți pentru și pentru carne, da? Bun, în urmă cu 15 ani am citit Uneseu care mi-a plăcut, l-am mutat într-un caiet și după 15 ani am revenit la el și vreau să vă-i citești și spune cam așa Când Dumnezeu vrea să instruiască un om să zguduie un om să mânuiască un om Când Dumnezeu vrea să modeleze un om pentru un rol nobil când înjește din toată inima să creeze un om atât de mare și curajos încât să mânuiască toată lumea priveștei metodele privește căile. Privește cum fără milă șlefuiește pe cel ales în mod suveran, cum îl mustră și îl rănește și cu lovituri puternice îl transformă în forme de lut înțelese doar de el, în tip ce inima torturată plânge și mâinile se ridică în implorare. El îndoaie, dar niciodată nu rupe și își asumă toate riscurile. El se folosește de cel ales Îl topește prin încercare, îl influențează prin fiecare act și îl provoacă să-i pună la încercare a tot puternicia. Domnul știe ce are de gând. Subiectul despre care vreau să vorbim astăzi este un subiect care carismatic nu mai e prea plac să vorbească despre el. De-aia când cineva vine și zice că suntem biserică carismatică, noi nu suntem de acord cu asta. <laughs> <laughs> Pentru că sunt multe lucruri mișcarea carismatică, deși noi acum am crescut o parte spirituală din noi. Eu vin din biserică baptistă, am crescut în biserică baptistă, am eu, dragă, crescut în biserică Pentecostală. Și când revoluția a venit, am mers în Biserica agape, o biserică carismatică nouă și a fost extraordinar și am experimentat puterea lui Dumnezeu. Dar direcția pe, spre care a biserica carismatică, nu întotdeauna a fost cea pe care cred că Dumnezeu a vrut-o. După Revoluția au venit tot felul de curente în România și s-a vorbit mult despre Evanghelia Costerității, despre mișcarea credinței. Dacă ești bolnav, n-ai credință, nu ești după voia de-o. Dacă ești sărac, n-ai credință, nu ești după voia lui Dumnezeu. Ca să fii un om al Dumnezeu trebuie să fii plin de bani, să ai tot ce trebuie să fii de succesă, Fie extraordinar și multe, multe învățături de genul ăsta au venit în, în, în România și nu pot să spun că toate au fost de la Dumnezeu. Unele sunt, au adevăr în ele, dar după 20 de ani de la Revoluție ne uităm la Biserica din România și ce vedem? Ce vedem la Biserica din România, la Biserica liberă din România după 20 de ani de la Revoluție? Și dacă suntem sinceri, vedem rezultatele așa cum sunt și dacă suntem sinceri cu noi și ne vedem că nu suntem acolo unde am proclamat noi cu 20 de ani, nu mă pot să fim. N-am cucerit 7000 de terenuri, nu-i România toată la picioarele lui Iisus și nu suntem toți în genunchi și nu-i că peste România, peste guvern și așa mai departe cum sunt țări, unde președintele creștini și unde toată lumea merge pe stadion și laudă pe Domnul. Mai avem până acolo, da? Uh. Deci, cred că e timpul să vorbim un pic despre modul de pregătire, cum Dumnezeu pregătește biserica. Și despre asta se vorbește în ultimul timp în biserica, care vieție și sunt mulțumitoare pentru asta. Și anume vreau să vorbesc astăzi despre pustie. Ne plac semnele și minunile și întâmplările care s-au întâmplat în viața lui Ilie, au făcut Odreze, Elisei, Daniel, David... Moise, toți au făcut lucruri extraordinare și vorbim numai despre astea, dar prea puțin vorbim despre procesul prin care oamenii ăștia au trecut ca să ajungă la cea autoritate, la cea uningere și la cea pătrângere în lumea spirituală. În biserică avem mai multe tipuri de creștini, creștini care tot timpul trăiesc în trecut și dacă vin la ei peste 10 ani, peste 20 de ani și întreb ce mai faci frate... A, ah, păi știi, frate, tot cu... Ca pe pământ, cum <laughs> Ca pe pământ. Tot cu alea ne luptăm cu care ne-a luptat și cu 10 ani în urmă, și cu 20 de ani și numai ne plângem și ne vaicărim și doar vine Domnul și ne izbăvește din trupul ăsta de moarte. Da? Sunt creștinii care trăiesc în trecut, care nu primesc eliberare, cum spunea fratele Giusi, și care tot acolo zicem în balta noastră până vine Domnul Iisus Hristos și ne ia la el. Și apoi sunt creștinii care învață să fie eliberați, vindecați de trecut, primesc eliberare și învață să trăiască un prezent și apoi sunt creștinii care trăiesc un prezent pentru viitor. Și eu vreau să cred că biserica are o vieție formată din creștini care învață să trăiască un prezent pentru viitor. Mm -hmm. Și pentru viitor, mai ca și biserică și fiecare om de aici, ați avut, nu cred că există un om de aici care nu a avut profeții peste viața lui. Este cineva care nu a avut nicio profeție peste viața lui? Dacă n-ați avut să vă căutați. <laughs> sunt profeții peste viața noastră, individuală și ca biserică și ca țară și ca națiune, avem profeții. Și eu cred că profețiile astea sunt adevărate. Dar, dacă noi nu stăm și ne plângem pe milă și trăim în trecutul nostru și nu muncim și nu facem pași ca să fim eliberați de trecutul nostru, de legăturile demonice, de le tot felul de legături, Și tot felul de patin, Așa am încărat, după mi Nu o să fim niciodată creștini care trămână în viitor. Noi vorbim despre revărsarea Duhului Sfânt din zilele din urmă. Credeți că va veni o revărsare a Duhului Sfânt în zilele din urmă? Cine crede lucrul ăsta mâna sus? Uai, ce puțin! <gătări> Scrie Biblia că în zilele din urmă Duhul meu va fi tunat peste fișii și peste fiice, fiile și, fiice și fiile... Vo... Și cele voastre vor proroci, vor vorbi alte altelini, vor face semne și minuni și că vinul de pe urmă va fi mult mai bun decât vinul dinainte și că ploaia târzie va fi mult mai bună decât ploaia timpurie, ci din potrivă amândouă o să vină o grămadă și ploaia târzie și la un loc. Scrie Biblia lui Clastrea. Scrie Biblia că Cământul Domnului va fi atât de plin de cunoștința lui ca adâncul Scrie Biblia lui ăsta. Noi așteptăm asta, nu știu că se pare că unii dintre voi ne așteptați, dar noi așteptăm aceste lucruri și ele se vor împlini fiecare, fie că suntem noi pregătiți pentru asta, fie că nu suntem pregătiți pentru asta. Dar procesul de pregătire nu-i întotdeauna ușor. Și ați vorbit despre asta care au vorbit aici, despre furtuni, încercați și așa mai departe. Ne uităm la mori să vedem 40 de ani în pustie. Ne uităm la David, după ce a fost proclamat împărat, unde merge el? În pustie, fuge de Saul, ani la rând. Ne uităm la Ilie, unde a fost format Ilie? În pustie. Ne uităm la Ioan Botezătorul, unde a stat Ioan Botezătorul? În pustie. Ne uităm la Pavel și Pavel a fost în pustie. Iisus, 40 de zile în pustie. Și ne uităm oamenii ăștia și vedem că succesul lor n-ar fi putut avea loc fără această perioadă a pustiei. și dacă ne uităm mai atent în viețile unor oameni vă vedea că nu vor, va fi numai o pustie, ci sunt mai multe pustii în viața unui mare om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu vrea să-l folosească. Și noi ne uităm la pustie și zicem că pustia e adicărite forme în viața noastră și zicem, apoi ala bătut de Dumnezeu, uită-te ce i s-a întâmplat financiar e la pământ. Ne uităm, probleme, divorț în familie, vai de capului, lui, nu stare să-l familia. Ne uităm, vedem alte probleme în viața omului și noi venim și arătăm cu degetul și zicem, vai de capul lor, nu sunt stare de nimica. Și așa vedem noi lucrurile. Dar nu înțelegem că pentru noi, sau pentru fiecare din noi, este o pustie. Eu trec prin o pustie în momentul de față Și am fost învățată despre asta dinainte și a fost bine că am primit învățătură despre asta, dar știți cum e teoria, e una și -o practica, ne o moară. Când am terminat școala sanitară, am zis cu colega mea, unde să lucrăm, numai în ambulanță să nu ajung să lucrez. Mulțumesc! Și unde crezi că m-am dus să lucrez? În ambulanță. Acolo unde ești tu singur, n-ai nici medic lângă tine, n-ai alt coleg să te ajute și ești doar tu cu omul care îți moare în mâini sau ești tu doar cu un om nebun care e demo de demoni și de draci care vrea să te slângă de gândi sau să bagi un puțet în tine și ești singur cu toți oamenii și atunci nu mai știi ce să faci și atunci dacă nu-i domn, nu zici, Doamne, dacă acum nu ajut nu mai știi ce să faci, acolo te duce Dumnezeu ca să, aibă, să -ți lucreze la frica ta, să lucreze la lipsa ta de încredere să lucreze la curajul tău Să la toate lucrurile care tu ai crezut că ești tare, Dacă ești pus în situație îmi dai seama că deloc. <laughs> și noi ne gândim că ajunge în pustie e ca un fel de pediapsă. Am greșit cu ceva sau ne-a bătut Dumnezeu și de ajungem în pustie. Dar dacă ne uităm în Biblie, vedem când a mers Iisus în pustie. Știți când a mers Iisus în pustie? După, După ce s-a deschis cerul. După ce a fost botezat, după ce s-a deschis cerul și a auzit vocea Tatălui care a spus Acesta este Fiul meu prea iubit, El ți-a ascultat, o experiență extraordinară. Și dacă citim în Luca Pati, vedem că Isus, plin de Duhul Sfânt, a fost mânat de Duhul în pustie. Pustia vine în viața ta atunci când ești plin, nu când ești gol și asta o spun din propria experiență. Pustie vine în viața ta atunci când Dumnezeu vrea să te ridice mai sus, dar ai nevoie să treci pe acolo ca să dovedești, exact cum zice Ștefan, ca să dovedești, ca să-ți doverească Dumnezeu și ca să dovedești și tu. Pustia vine ca să ne golească de tot cei i noi, necredentari mari, vine și dă așa tot ce credem că avem, ne umple din nou, Mergem o perioadă așa, vine o altă pustie, ne golește din nou, ne umple din nou, urcăm în nivel și la nivel și la nivel și ajungem, cum spune Biblia, să fim după chipul și asemănarea lui Hristos. Pentru Iisus, pustia a însemnat trei ispita din pustie. Au fost trei lucruri. Au venit deavulele și a zis că